Capitolul 1. Versetul 15. O adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tei sunt eu. Nimic nu i mai vretnic de crezut și de primit decât cuvântul lui Dumnezeu, singurul care arată calea spre viață și fericire. Nimic nu mângâie și întărește cu adevărat sufletul omului ca acest minunat și sfânt cuvânt al lui Dumnezeu. Nimic nu-i mai puternic și mai veșnic ca acest viu și strălucitor cuvânt al adevărului. O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul. Cine primește cuvântul, îl primește pe însuși Hristos și cine îl primește pe Hristos, primește întreg cerul și întreaga veșnicie fericită. Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși. Toate minunile făcute de Domnul Isus sunt arătări ale harului și îndurării lui față de fiii oamenilor. Una din minunile harului său este și aceea că a făcut dintr-un vrăjmaș un ucenic și urmaș al lui. Matei aduna darea de la corăbile de pe țărm. Aceasta era o slujbă care-i aducea mult câștig. Însă vameșii erau socotiți de popor ca oameni foarte răi. Totuși, dintr-un om așa de rău, Domnul Iisus a făcut un ucenic al său, un împărțitor al harului bunătății și mântuirii. Altă minune a harului lui Dumnezeu este întoarcerea lui Saul, dintr-un sălbatic prigonitor al credincioșilor lui Hristos, dintr-un omorător de oameni, a făcut un umil slujitor al vieții și un nemfricat apărător al lui Hristos. Pavel, acest mare om al lui Dumnezeu, este una dintre cele mai puternice pilde de întoarcere la Hristos de naștere din nou. El, cel din dintre păcătoși, a fost așezat de Harul Veșnic pe locul întâi în lucrarea Evangheliei, cel din după Domnul pe tronul slavei sale, pentru că a fost cel din printre popoarele păgâne. Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși. Un misionar a întâlnit odată o fată rău căzută în păcat. S-a interesat mai de aproape de ea și a aflat că fata părăsise casa părintească. Ea spunea că îi pare rău de pasul făcut, dar nu se mai întoarce acasă, pentru că tatăl o va izgoni și nu o va ierta niciodată. Dar ai făcut vreodată încercarea de a te întoarce acasă? A întrebat misionarul. Nu. Știe tatăl tău unde te afli? Nu atunci voi scrie tatălui tău. Răspunsul tatălui a sosit foarte repede. Iert cu drag căci pentru înapoierea copilei mele, dragi, mă rog de când a plecat. Rog pe scumpul meu copil să vină acasă, o voi ierta și o voi iubi ca și înainte. Și în pilda fiului risipitor, fiul cel mai tânăr al unui om și-a luat partea de avere și-a plecat într-o țară depărtată, unde și-a cheltuit averea și-a dus o viață desfrânată. Când și-a venit în fire, s-a întors acasă, iar tatălui i s-a făcut milă de el, l-a iertat și l-a sărutat. Și noi avem un tată în cer care ne așteaptă de multă vreme să ne întoarcem acasă, de pe căile noastre de păcat. Tu care asculți aceste cuvinte, vrei să te întorci acasă la cel ce te așteaptă? Vino acum căci te primește cu siguranță dacă îți mărturisești starea de păcat și dacă crezi în jertfa Domnului Isus Hristos. Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși. Un savant, profesorul Henri Devo, a scris următoarele rânduri. Am studiat mult natura și pot spune că în seara vieții mele o studiez cu același entuziasm. Am avut prilejul să fac unele descoperiri în fizică și în biologie și constat cu admirație cât de minunat este totul pretutindeni, de la strele scânteietoare până la picăturile de ploaie sau până la o simplă floare, dar socotesc că toată această știință pe care am dobândit-o nu este nimic pe lângă cunoașterea lui Isus Hristos, Mântuitorul Lumii și Dumnezeul meu. Prin Isus Hristos am siguranța că Dumnezeu există, un Dumnezeu viu și atotputernic. Prin El sunt iertat și mântuit, prin El știu că am viață veșnică. Nicio știință omenească nu poate să-mi dea o astfel de siguranță. Binecuvântat să fie Dumnezeu și Harul Lui, care face asemenea minonii. Să apropie lumina, o nu te dă gândind, Ai candela aprinsă și mijlocul încins. Ai candela aprinsă și mijlocul încins. S-apropie izbânda, o nu cădea tu nume mare ai pus un legământ. Tu nume ai pus un legământ. Versetul 16 Dar am căpătat îndurare pentru ca Iisus Hristos să și arate în mine cel din toate toată îndelunga lui răbdare, ca o de celor ce-ar crede în el, în urmă ca să capete viața veșnică. Starea de păcătoșenie și vrăjmășie față de Dumnezeu în care se găsea Saul din Tars ajunsese la culme, dar Dumnezeu a îngăduit anume acest lucru, anume l-a lăsat să bea cupa păcatului până la fund pentru ca după aceea să-și arate în el harul lui cel atât de mare încât toată starea de vrăjmășie a lui Saul era acoperită de nu se mai vedea. Cu cât mai mare și mai negru este păcatul într-o inimă, cu atât mai strălucitor se vede harul mântuirii lui Dumnezeu când intră în ea. Curcubeul îndurării Domnului Isus se arată mai frumos cu cât fondul fără de legii este mai întunecos. Apostolul Pavel, în umilința lui atât de desăvârșită, nu-și ascunde starea lui de vrăjmaș al lui Dumnezeu și al bisericii sale înainte de a se fi întâlnit cu el pe drumul Damascului. Pavel nu se dă la o parte, de a-și mărturisi toată păcătoșenia lui, pentru ca prin aceasta să înalțe mai desăvârșit harul Domnului în el și astfel să fie o pildă pentru toți păcătoșii, îndemnându-i să vină cu încredere la acela care îi poate mântui. Zice el, dar am căpătat îndurare pentru ca Iisus Hristos să-și arate în mine cel din toate toată îndelunga lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în el, în urmă ca să capete viața veșnică. Un lucru trebuie subliniat aici, cuvintele în mine. Un credincios a întrebat odată care este cel mai scump cuvânt din lume. S-au dat o mulțime de răspunsuri, dar dintre toate, unul parcă a dezlegat mai desăvârșit întrebarea, spunând că cel mai scump cuvânt din lume este cuvântul al meu. În adevăr, ce ar însemna pentru mine cuvântul casă, dacă nu pot spune casa mea? Sau ce ar prețui pentru mine cuvântul copil, familie, mamă? Dar când spun copilul meu, familia mea, mama mea, o cât preț capăt atunci pentru mine aceste cuvinte. Tot așa se spune și despre mântuitorul. Câte vreme se spune un mântuitor sau mântuitorul lumii, pentru mine nu spune prea mult. Când însă mi se spune, el este mântuitorul tău, el a luat asupra lui nelegiuirea ta, el a fost zdrobit pentru legea ta, el a murit pentru ispășirea osândei tale, el a înviat pentru fericirea ta veșnică. Cuvântul Iisus, numele Lui, capătă pentru mine prețul cel mai scump din lume. Dragul meu, cum stai tu față de Domnul Isus? Dacă nu poți să spui cu toată puterea despre El că este Mântuitorul tău, n-ai niciun folos. Nu știi prețul Lui și nu poți să te bucuri de El și de ceea ce a făcut El pentru tine. Nu am venirea la El, El ți se dăruiește numai în măsura în care îi te dăruiești. Pe drumul Damascului s-a săvârșit în Saul din Tars o transformare radicală, o întoarcere completă. De acum înainte el va merge pe urmele Domnului său într-o viață de suferință, dar totdeauna întărit de el. Viețile noastre pot fi deosebite una de alta, dar esențialul este de a fi întâlnit într-o zi în chip personal pe Isus Hristos și de a fi făcut întoarcerea la Dumnezeu prin el. Dar am căpătat îndurare pentru ca Isus Hristos să-și arate în mine cel din în toată îndelunga lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în el. Da, îndurarea pe care o primim din partea Domnului Isus, o primim cu un scop. El să-și arate în noi felul său de a fi, chipul său, spre mântuirea altora. Dacă am primit mântuirea, nașterea din nou, adusă de Domnul Isus Hristos, Trebuie să știu că acest lucru nu e numai pentru mine personal, ci este și pentru Mântuitorul meu, întâi pentru El, adică să se folosească El de mine în lucrarea sa. M-a făcut oaie în turma sa pentru ca lâna, laptele și miei să fie spre folosul său. Am căpătat îndurare pentru ca Isus Hristos să-și arate în mine cel din toată toată îndelunga lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în el. Tot ce am primit și primesc din partea Domnului Isus ca mântuit al Său, este pentru ca. Adică pentru ca să fiu un rob și un vas curat în lucrarea pe care el o are de făcut în lume, ca și alții să ajungă la lumina adevărului în toate privințele. Dacă vorbesc altora despre mântuire, eu cel din tâi trebuie să arăt lucrul acesta în mine. Dacă vorbesc despre trupul lui Hristos, eu cel din tâi trebuie să arăt că sunt un mădular în acest trup. Dacă vorbesc despre sfințenie, eu cel din ei, trebuie să fiu sfânt. Te laud și îți mulțumesc, Tatăl meu din cer, Dumnezeul îndurărilor veșnice, pentru că am căpătat și eu îndurare de la tine, ca să se arate și în mine, în de lunga răbdare a Domnului Isus Hristos, să port și eu chipul și felul lui prin lume pentru propășirea împărăției tale. Mulțumesc și te laud pentru îndurarea care ți-ai arătat-o și astăzi față de mine. Fii binecuvântat în veci. Amin. Să apropie luna, mai luptă-te puțin, Curând vor trece norii și în veci va fi mi. Curând vor trece norii și-n veci va fi sănit. Să apropie ajutorul, în l în drum, Begează și te roagă să nu cați chiar și te roagă să nu cați chiar acum. Versetul 17 A împăratului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Aici ne sunt arătate câteva din însușirile lui Dumnezeu, și anume, stăpânirea, adică este împăratul veșniciilor, nemurirea, este izvorul vieții cel nesecat și neputința de a fi văzut de fapturile fizice. Dumnezeu umple totul și este cu neputință de văzut într-o parte a lumii, fără a fi prezent și în cealaltă, așa cum e cu neputința de văzut aerul care ne înconjoară. El este peste tot și nu-L putem despărți și nici nu putem ieși în afara Lui. Dumnezeului cel veșnic, stăpânul veșnicilor, nemuritorul și lui Tată, i se cuvine toată slava și cinstea în vecii vecilor. Cum putem să-i aducem mai adevărat slavă Dumnezeului și Tatălui nostru cel veșnic? Numai într-un singur fel, prin trăirea voii Lui, printr-o viață de lumină în fața tuturor oamenilor. Al proslăvi pe Dumnezeu Tatăl și pe Domnul Isus Hristos, este slujba cea mai necesară pe care credinciosul o are de adus acum pe pământ și apoi în vecii lor. Cel care slăvește cu adevărat pe Dumnezeu este ferit de slava șartă și de păcatul lingușirii oamenilor. Apostolul Pavel era unul din credincioșii lui Dumnezeu care îi aducea slavă și cinste cu adevărat și datorită acestui fapt a putut face el o lucrare așa de măreață, fiind socotit ca întemeitorul creștinismului, adică vasul prin care Domnul Isus a lucrat cel mai mult. Numai cel care cinstește și slăvește cu adevărat pe Dumnezeu, face cu adevărat lucrarea lui Dumnezeu printre suflete și este încurunat cu belșug de roade. S-apropie răsplata, lucrează mai cu spor, s-apropie Să sopor S-apropie cununa, S-o porți viruitor. să apropie stăpânul, Să-l poți întâmpina, Ferice robul care Va fi găsit așa. Ferice robul care Va fi găsit așa. Versetul 18. Porunca pe care ți-o dau fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună. Timotei, ca un copil duhovnicesc al apostolului Pavel, putea primi porunci din partea celui ce era ca un părinte în vederea desăvârșirii lui și a lucrării pe care o are de făcut. Poruncile erau izvorâte din dragostea cea mai fierbinte și din grija dumnezeiască pe care i-o purta, erau porunci ale vieții veșnice care duceau spre harul fericirii. Dar nu numai atât, aceste porunci erau date de Dumnezeu însuși prin prorociile făcute mai înainte despre el pentru ca lucrarea mântuirii să propășească. Prorociile aveau în vedere bunul mers al lucrării Evangheliei pe pământ, așa de pildă citim despre Barnaba și Saul care după o prorocie prin Duhul Sfânt au fost puși deoparte pentru lucrarea de vestirea Evangheliei printre neamuri. Darul prorociei îl primeau anumite suflete credincioase prin care Duhul Sfânt vorbea. În tot timpul Bisericii Domnului pe Pământ au fost proroci care în anumite momente importante, fie în viața particulară a cuiva, fie în viața colectivă, Duhul Sfânt s-a folosit de ei. Prorociile făcute despre Timotei erau un îndemn, o învățătură luminoasă care avea în vedere lupta cea bună pe care trebuia să o ducă el printre oameni. De mare importanță în viața cu Hristos este de a învăța tactica luptei celei bune. Da, pentru ca să te lupți bine, trebuie să înveți mai întâi și mai ales să înveți cu multă sârguință folosirea armelor duhovnicești de lovire și de apărare și cunoașterea Marelui Vrăjmași. Viața cu Domnul Isus este o luptă necurmată care duce la biruință sigură. Sfântul Ioan Gură de Aur zice, toată viața noastră să o socotim ca timp de luptă și niciodată să nu căutăm repaus.” În adevăr, cuvântul lui Dumnezeu așa ne învață, iar viața de toate zilele întărește acest adevăr. Și nici nu se poate altfel, căci în clipa când l-am primit pe Domnul Isus ca Domn și Stăpân al vieții noastre, pătrunde în noi firea nouă, fire cu totul deosebită de firea veche. De aici vine lupta, căci firea veche vrea să trăiască așa cum a trăit totdeauna după îndemnurile ei, pe când firea lui Dumnezeu vrea să trăiască după îndemnurile Duhului lui Dumnezeu. Dragul meu, dacă nu se vede în viața ta această luptă, să știi că încă nu ești născut din nou. Un lucru însemnat trebuie să învățăm pentru a fi luptător cu adevărat în lupta cea bună, și anume odihna în Hristos. Felul de luptă pe care rațiunea ne învață este luptă, învinge și astfel vei ajunge la odihnă. Felul de luptă pe care ne învață cuvântul lui Dumnezeu este crede, odihnește-te și vei ajunge la biruință. În toată Sfânta Scriptură noi găsim această odihnă. Ucenicul care s-a odihnit la sânul Domnului Isus a putut merge cu el până la cruce. Ceilalți toți au fugit. Noi nu ne putem gândi la biruință până ce mai întâi n-am ajuns în întregime la odihna în Dumnezeu. Numai când facem totul în odihna lui Dumnezeu, numai atunci mergem din biruință în biruință. Cine crede cu adevărat intră în odihnă și apoi începe lupta. În lupta cea bună este mereu această ordine, credință, odihnă, biruință. Toată grija diavolului este de a strica această ordine în viața noastră și atunci el câștigă biruința. Adevărata odihnă a credinței o primim atunci când dăruim morții propria noastră viață veche. Adevărata dăruire în brațele Domnului Isus este pierderea vieții noastre. Cel care și-a dat viața pentru a o pierde, acela nu mai are de ce să se teamă. Când se-i greutățile, el nu se mai teme, căci ele nu sunt străine, ci îi amintesc doar că el și-a dăruit viața Domnului Isus pentru a o pierde. El știe că este pe drumul cel drept și pe calea cea adevărată. Căderea primilor noștri părinți a început prin aceea că ei s-au făcut punctul central. Ispititorul vorbește, veți fi, și în clipa când au crezut lucrul acesta au căzut. Aceasta înseamnă că în clipa când ei au crezut șoapta diavolului, s-a născut în ei eul cel fals și apoi a venit păcatul, dar a venit Domnul Isus cu crucea, binecuvântat fie numele lui, pentru a izbăvi omul cel vechi și pentru a crea un om nou, căci adevărata și adânca însemnătatea crucii este libertatea de noi înșine. Toate lucrurile noastre și toată lupta împotriva păcatului sunt în zadar, dacă noi, cu omul cel vechi, mergem în părtășia crucii împreună cu căpetenia noastră. Lupta cea bună începem să o ducem numai atunci când depunem propriile noastre arme și ne lăsăm sub călăuzirea Duhului, conducând el lupta. Căci totul poate fi învins numai de cei care în ascultare nădăjduiesc în puterea Duhului. Pe lui se numește de neînvins, Romani 8 cu 37 Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea 1 Timotei, capitolul 1, de la versetul 15 la versetul 18. O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: „Cristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu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 Porunca pe care ți-o dau fiule Timotei, după prorogiile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună. Spre slava Domnului cântăm cântarea Să apropie lumina. Să apropie lumina, o nu te din da ai cam de la prinsă și în mijlocul râncin. Ai candela la și și mișlocul în Să apropiezi bânta da o lucă de a gândit. Tu porți un nume mare, ce-ai pus un legământ. Tu porți un nume mare, ce-ai pus un legământ. Să apropie cu una, mai luptă-te puțin. Curând vor trece nori, și veci va fi ni Curând vor trece nori, și-n veci va fi sănit Să propii ajutorul în l în drum Vechează și te roagă se nu cazi chiar acum Vechează și te roagă să nu cazi chiar acum Plata, lucrează mai ușor. Să apropie cu luna, să porți viruitor. Să apropie cu luna, să porți viruitor. Să apropie este pânul, să-l poți întâmpina pe ce robul care va fi găsit așa. Vezi ce robul care va fi găsit așa.